Vi ska börja den här gudstjänsten med att sjunga sången 103 tillsammans och vi står upp Bereden väg för herran Ja, varsågoda och sitt ner. Då vill jag säga ett hjärtligt välkommen till er allihop idag till Pingskyrkan i Avesta. Och det är första advent, det tror jag ni är medvetna om allihop. Första advent och den här söndagen, det är ju en söndag då många samlas i kyrkor och kapell över hela det här landet för att lyssna till det är budskap som förs fram idag. Och det är roligt att det är så många som kommit hit idag. Välkomna som sagt och välkomna ni också som sitter och lyssnar till radion i eftermiddag på den här gudstjänsten. Upplever ni adventstämningen. Ja, det är några som gör det. Och visst gör man det när man ser den här lokalen. Att den är smyckad med sånt som hör adventen till. Vi har ljus. Vi har granar och vi har lampor. Och visst, sånt är betydelsefullt. Och det är ju viktigt och skönt att få uppleva den här adventsstämningen. Tyvärr kan ju inte väderleken leva upp till det. Men det råder vi inte över. Det vi vill idag, vi som kommer att medverka i den här gudstjänsten... Det är naturligtvis att du ska få uppleva lite av den här adventstämningen, Men framförallt att du ska få ta del av budskapet som advent för med sig. Ankomst betyder advent. Herrens ankomst. Och det vill vi lyfta fram på olika sätt vi som medverkar idag i Guds tjänsten till dig. Genom sånger, genom bibeltexter och genom musik. Vi kommer att sjunga mer tillsammans. De här välkända adventsångerna som vi har. Vi kommer att få lyssna till en adventskör. Vi kommer att få lyssna till barn som kommer att sjunga. Vi kommer att få lyssna till många musiker. Vi kommer att få lyssna till blås, piano och reell, Kanske någonting mer som jag har missat. Och vi kommer att få lyssna till predikan naturligtvis. Till Guds ord. Thomas Hallström, våran pastor och föreståndare, kommer att predika lite senare. Och alla vi som medverkar, vi vill lyfta fram det här budskapet till dig idag. Om Herrens ankomst. Vi kommer också att ha en parentation ganska snart i gudstjänsten. Det är en av våra medlemmar som har fått avsluta sin jord och mött sin frälsare. Nu är det så här att vi har inte glömt att tända det här första ljuset här uppe om det är någon som tror det utan det ska vi alldeles snart göra Louise sitter beredd där Du får väl lugna dig en liten stund till Louise Vi ska sjunga ytterligare en sång tillsammans en av de här kända adventsångerna nummer 104 och den kommer vi att varva med lite bibelläsning kommer att göra så här att jag kommer att läsa några verser här först. Sen sjunger vi vers 1 och 2. Sen blir det ett bibelord. Sen sjunger vi vers 3, 4 och 5. Och så blir det ett bibelord. Så sjunger vi vers 6 och 7. De här bibelorden är också kända adventstexter. Bibelord som hör adventen till. Se din konung kommer till dig Rättfärdig och segerik är han Han kommer ödmjuk ridande på en åsna På en åsninnas föl Jag ska utrota vagnar ur Efraim Och hästar ur Jerusalem Stridens bågar ska utrotas Och han ska tala frid till hedna folken Hans herravälde skall ska nå från hav till hav och från floden in till jordens yttersta gräns Sjunger vi 104, vers 1 och 2 Era höj er ni eviga dörrar så att ärans konung kan tåga in Vem är denna ärans konung? Det är Herren stark och väldig Herren väldig i strid Höj ni portar era huvuden Höj er ni eviga dörrar så att ärans konung kan tåga in. Vem är den ärans konung? Det är Herren Sebaot Han är ärans konung Selan En blir oss fött och en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig fader, Frits förste. Så ska herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans, kunga, och hans kungarike. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Herren se bort nit älskan ska göra detta. Tack herre att vi också idag får säga att Hosianna, pris och ära, vår konung är nu nära. Tack herre att du är mitt ibland oss. Tack för den här stunden då vi får samlas till gudstjänst och samlas omkring det här budskapet herre om din ankomst. Herre jag ber över den här gudstjänsten. Tack att du har någonting att säga till oss var och en av oss idag herre. Amen. Då ska vi få lyssna till några barn som kommer att sjunga en sång. Välkomna upp! Mm. Tack så mycket nu alla barn får ni gå till söndagsskolan Och eh, Då ska vi gå in i Parentationen Och eh, då kommer Avesta Gospel Brass att spela ett stycke först Varsågoda står upp Så har vi anledning att Mitt i vår adventsgudstjänst Påminna varandra om att Livet här på jorden Inte varar för evigt Det var natten till den 17 november Som runar uppgård Mycket hastigt och oväntat Fick bryta upp från jordelivet. Runar föddes den 11 juni 1922 i Petalax söder om Vasa, Österbotten, Finland. Han blev frälst i unga år och döptes till Kristus i Åmossa baptistförsamling den 8 mars. 1939 Till Sverige kom runar med sin rut Och först son Roy Det var 1949 Och den första anhalten för den då lilla familjen Det blev tärna utanför Sala Och tjänstgöring i baptistkapellet Så småningom efter några år så gick flytten till Avesta och, och Bro Brovallen blev den nya boplatsen för familjen. Och i vår församling välkomnades Runar med sin familj den 5 maj 1956. Runa var en människa som älskade att vara i farten och arbeta. Olika yrken troade han på, men det som kom att bli hans liv och det som vi mest förknippar runa med det var ju hans stora intresse för, för skog och mark skogsarbetaren skogsförvaltaren runar uppgård eller skogshuggare som han själv ibland kallade sig det var nog ingen tillfällighet att sången var jag går i skogar, berg och dalar var en av hans mest älskade sånger Runar han var en människa full av energi Ja, han var faktiskt som en pojke i skogen fasten att han var 87 år så det var det med Runar om det gällde arbetslivet familjelivet eller församlingslivet så var det stort engagemang det var få gudstjänster som inte Runar sin vana trogen deltog i och satt på sin plats. Trogen var han i det lilla. Med stort hjärta för Guds verk. Stort hjärta för medmänniskan. Utgivande var hans liv. Och han mådde väldigt väl. Det var hans stora glädje när han tillsammans med sina vänner i Tim fick vara med och sjunga och nå ut med budskapet som han sa i olika sammanhang. Han var väldigt glad över det. Som ung blev runar uttagen för tjänstgöring i kriget. Och vi förstår att det på olika sätt präglade hans liv. Och som en soldat så visste han att man alltid måste vara beredd på uppbrott. Men det visste också Runa som människa. Han visste det som kristen. Han visste att han var en gäst och främling här på jorden och han levde med beredskap för upprottets stund. Nu har Runa blivit befordrad till härligheten. Han har fått bryta upp från jordelivet för att för alltid vara tillsammans med sin frälsare i vars händer han la sitt liv redan som ung. Och det kristna hoppet säger oss att när vi dör då går vi inte bort utan vi går hem. Och vi hörde tonerna i sången Hemland där solen i dalar. Ty Gud är inte en gud för döda utan för levande ty för honom är alla levande? Det är ljus och det är frid över runar uppgårds minne. Och vi omsluter er, anhöriga, ni som stod runar allra närmast, rut och hela familjen. Som församling omsluter vi er i våra innerliga tankar och förbönor. Och vi ber att han som är barmhärtighetens Gud, och alltrösts Gud står det också, att han ska vara er nära i dagar av sorg och saknad. Johannes betygar, han som fick blicka in i den eviga världen, se in. I detta underbara Han betygar och han skriver och säger så här Jag hörde en röst från himlen som sa Skriv, saliga, de döda som här efter dör i Herren Ja, säger anden De ska få vila efter sina mödor Till deras gärningar Följer med dem Låt oss be och tacka Gud Herre så tackar vi dig för livets gåva och ansvar. Tackar dig för dagar av glädje och dagar av sorg. Vi tackar dig för det liv som blev runars och för allt vad han fick betyda under sin jordevandring. All glädje han fick sprida. Allt det han fick betyda för sin älskade rut, för barnen, familjen, släkten och vännerna. Tack för det utgivande liv han levde. Tack för att han nu har fått lägga ner sin vandringstav, Att han är hemma i härligheten. Att han har fullbordat sitt lopp och nått sitt längtansmål. Vi tackar dig för detta underbara Jesus att du har ordnat det så. Att när våra dagar här på jorden är över så går vi inte bort utan vi går hem. Tack för att runar är hemma. Och nu ber vi alldeles särskilt förut och för hela familjen att du ska vara nära i dagar av sorg och saknad. Du som är barmhärtighetens fader och all trösts Gud. Tack för att du ska vara nära och hjälpa. Och ge den kraft de behöver dag för dag. Och så ber jag för oss alla som är samlade i den här gudstjänsten att vi ska leva beredda på uppbrottets stund när du kallar oss hem att vi då är redo för att möta dig och gå in i glädjen som väntar ge oss nåd att vandra i spåren av deras tro som gått före vi tackar dig i Jesu namn Amen Begravningsgottjänsten efter Runar Uppgård den kommer att hållas här i Pingstkyrkan nu på fredag den 4 december klockan tolv med åtföljande minnesstund. Och du som vill hedra minnet av runar kan göra det genom att lämna en gåva till Gideoniternas arbete med bibelspridning. Och då finns det en minnesteckning utlagd på kyrktorget där du kan teckna ditt namn och lämna din gåva. Nu blir vi sittande och lyssnar till Rune Forslin som kommer att sjunga i Herrens händer. Händer, I Herrens händer, där får jag vila, där är jag trygg. Det kanske stormar runt omkring mig, men i Herrens händer, där är jag trygg. Som när en fågel med bruten vinge Ville flyga hem men inte kan Så kändes inte ingen vind som bar mig Nu flyger fågel För jag fann att i Herrens händer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 någon som går med dig Dit ingen annan har gått förut Då finns det en som bär din börda Han finns hos dig till livets slut I Herrens händer, i Herrens händer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 Vi har en kör ibland oss här idag, en adventskör. Jag säger välkommen fram till er. Välkommen Marie Kindervåg med dina körmedlemmar fram här. Och eh, fortsätt då, för fram adventens budskap till oss. Ja, vi ska börja med att sjunga en sång som kommer härifrån Dalarna. Koppången heter den. Och det är egentligen ett... Eh, ett musikstycke som har blivit tonsatt. Koppången är en myr eller vad det heter i norra Dalarna. Så det är väl härligt att vi har med Dalarna. Det är Per-Erik Moreus som har skrivit melodin och ser en tonsatt. mycket och ni ska få lyssna till mer av kören lite senare gudstjänsten nu Thomas, välkommen att eh, förkunna Guds ord för oss, predika Sådär. ja visst är det en Underbar tid, advent Jag har en stor förkärlek Till den här tiden Det måste jag säga, jag tror ni som känner mig vet det Jag har nog förklarat min stora kärlek Till allt vad som hör adventstiden till Förut Men du vet för mig är det så där att redan I all och helgen började liksom Klia lite i fingrarna och jag funderar Skulle jag inte kunna få ta fram åtminstone någonting Av julens attribut Men det blir oftast det går inte igenom riktigt där hemma utan jag får vänta. Och så väntar jag och väntar. Och så känner jag den här veckan, vet du, som jag sa förra söndag kvällen. Imorgon börjar vi. Då var det måndag den 20. Vad var det tredje? Men så får man liksom ta det lite dag för dag. Men det är en underbar tid. Det här med ljusen, stjärnorna, Sångerna, musiken. Och sen är det ju så fascinerande att det här med advent, det är så stort i vårt land, det är det ju inte i andra länder. Det är till och med så att i våra grannländer så slår man ju inte upp det här som vi gör. Det här är någonting svenskt. Och så är det någonting som vi ska vara rädda om. En god tradition. Och sen blir man ju inte mindre olycklig av att man tänker på att det här är ju årets stora kyrkodag. Tänk vad många som samlas i kyrkor runt om i hela vårt land. Sjunger de här sångerna. Och vad skulle förresten en adventsgottjänst vara utan just sångerna? Den här till exempel, bered en väg för herran Ja men vi har ju det här Vi älskar ju detta Sången, traditionerna Stämningen Men när det är sagt Så är det ju så viktigt att inte stanna där Utan att budskapet Att advents Adventets huvudperson Jesus Kristus Också får Komma till oss i en sån här gudstjänst För det är ju Egentligen det som är den stora frågan det är inte bara hur vi dekorerar våra hus och våra fönster och stjärnorna ropar hos Ianna och hos ljusstakarna jättevackra men i varje hjärta, armt och mörkt Alltså det behövs någon som får komma in som får bli gästen Det är ju därför som profeten och salmisten talar i de här termerna, portar öppna er vida gör dörrarna höga och allt detta Alltså att Jesus får komma in i våra liv Nu ska vi läsa den text som man läser idag i många kyrkor Matteus 21, versarna 1-11 till Och det är två saker jag ska stanna inför i min adventspredikan idag Matteus 21, och texten kommer här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 Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen Andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade Hos Jana, Davids son, välsignad är han som kommer i Herrens namn Hos Jana, i höjden När han drog in i Jerusalem blev det stor uppståndelse i hela staden Och man frågade, vem är han? Och folket svarade, det är profeten, Jesus från Nazaret i Galileen. Så tackar jag dig Jesus för att du ska göra ditt eget levande och livgivande ord. Levande för oss här och nu. Texter som har många hundra, flera tusen år på nacken ska bli dagsaktuella i den här gudstjänsten vill signa ditt ord på alla svåra hjärtan. I Jesu namn. Amen. Ja, det är två saker, två spår, två tankar, två dimensioner. Jag vet inte riktigt hur man ska säga, kanske två punkter i den här predikan som jag vill stanna inför. Och Det första det är det profetiska tilltalet i adventstexterna. Och det andra, det är det personliga tilltalet i adventstexterna. Det är så fascinerande, detta profetiska material som ligger till grund för det vi läser om i dagens text. Det här som har med intåget i Jerusalem att göra. Profeten Sakaria, han dyker ju upp så här i adventstid, kanske inte så ofta annars, men i adventstid då lär vi känna profeten Sakaria. Han som kanske 500 år eller till och med 700 år före händelsen, före detta sker profeterar och säger nästan med journalistens detaljrikedom hur det skulle gå till när Messias skulle rida in i Jerusalem. Intressant är ju som en liten parentes att namnet Sakaria betyder Gud glömmer inte eller Herren har kommit ihåg. Det är också ett perspektiv vi påminner oss om i advent. Vi sjöng alldeles nyss för den som var uppmärksam. Guds löften är och Anna. Nu ropa hos Anna. Många profetior kunde Jesus inte själv påverka. Till exempel, han kunde ju inte påverka att han skulle födas av en jungfru. Han ju, kunde ju inte heller påverka var han skulle födas att det skulle vara i Betlehem. Han kunde ju inte själv bestämma och medarrangera att han skulle förrådas för 30 silverpengar. Eller att han skulle torteras, piskas och korsfästas. Han valde inte själv att bli lagd i en rik mans grav som Jesaja en gång hade förutsagt. Men den här profetian det som sker här, intåget i Jerusalem, det är någonting annorlunda. För det kunde han mycket väl ha varit med och själv iscensatt och regisserat. Till exempel så står han ju inte med armarna i kors och tänker under om det ska falla ner en åsna från himlen. Utan han är ju lite aktiv. Han har förmodligen förberett alltihop tidigare och säger till sina lärjungar gå in Dit och dit hämta åsnan och så här ska ni säga. Och blir det frågor omkring det hela så fick de också höra hur de skulle agera. Hur som helst. Det intressanta är ju att det här väcker någonting hos folket. Det som sker väcker någonting hos folket. Folket. Ja, de här som gick både före och efter läste vi om. Det var ju förmodligen pilgrimerna från Galileen som hade företagit sig den här strappatsrika resan som säkert tog någon vecka att gå för att komma till Jerusalem till högtiden. Pilgrimerna, alltså folket i Galileen som hade sett Jesus, sett hans underverk, prisade honom för hans stora gärningar. Alltså, det väckte någonting hos dem när han den här dagen helt plötsligt sätter sig på en åsna och gör sin Eriksgata in mot Jerusalem från Olivbergets krön och så väger ner genom Kidrondalen. Varför väcker det någonting? Varför väcker det någonting hos folket? Jo, men det var ju detta. Det profetiska tilltalet. De hade ju en aning, de hade ju en förkänsla, någonting skulle hända. Vänta nu, hade inte Zakaria sagt någonting om det här? Och så börjar man dra sig till minnes, de urgamla texterna. Och så visste man ju att det skulle komma en utlovad frälsare. Och när han skulle komma, ja då skulle han inte göra det på en hingst utan det skulle vara just på en åsna. Och nu hade man ju inte sett någon kung rida på en åsna sedan Salomos dagar. Så det här väckte ju någonting hos folket. Alltså de uppfattade symbolhandlingen. Alltså det profetiska tilltalet i adventstexten. Det har en bakåtlinje men det har också en framåtlinje som sträcker sig in här och nu och i våra dagar. För det som också kommer fram i adventstexterna är ju den sorg som finns över att han inte togs emot som den han verkligen var. Och då syftar ju mycket av det här på Jerusalem. Han visste att han inte skulle bli accepterad i Jerusalem. Och det där hade han ju pratat med sina lärjungar om. Vid tre tillfällen försökte han medvetandegöra dem om detta. När vi kommer till Jerusalem... Då kommer jag att bli utlämnad, misshandlad och jag kommer att få ge mitt liv. Det verkade som att de hade svårt att ta in det, förstå det och vem skulle inte haft det. Men när han rider in i Jerusalem eller över Olibergets krön, kanske gör en och annan annat stopp, så vet vi att han stannar och gråter över staden. Och Så här står det i Matteus 23 och 37 till 39 Jerusalem, Jerusalem du som dödar profeterna och stenar dem som blir sända till dig hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna men ni vill inte nu får ni själva ta hand om ert övergivna hus ty jag säger er ni ser mig inte mera för en den dag då ni säger Välsignad är han som kommer i Herrens namn Men var det inte det de just hade sagt? Ja det var ju pilgrimerna från Galileen Det var folket som förstod symbolhandlingen Men Jerusalemborna med dem var det annorlunda Vem är han? Frågar de de kunde inte riktigt ta det här till sig. Och ser man lite djupare vad det här handlar om så är det ju naturligtvis en sorg över dåtidens ledarskap som inte kunde ta in och förstå vad detta handlade om. Och så finns det en sorg som framträder i adventstexterna. Och det är det jag menar att vi har det profetiska tilltalet i adventstexterna. Alltså inte bara bakåt och det som hände här och nu när vi läste Matteus 21, utan också någonting framåtpekande. Det kommer en dag då han, fridsförsten, ska återupprätta sitt eviga rike. Det kommer en upprättelsens dag för Jerusalem utifrån Jesus egna ord Så ser vi Adventsbudskapet Adventstexterna Att det här handlar inte bara Om han som kom Utan det handlar Också om honom Som kommer Ta bara det som Zakaria själv skriver I den tionde versen Zakaria 9 Och 10 Ska vi se jag ska förinta alla stridsvagnar i Efraim. Alla hästar i Jerusalem. Krigets vapen ska förintas. Han ska förkunna fred för folken. Och hans välde ska nå från hav till hav. Från floden till världens ände. Ja, det är väl bäst att jag tillägger att det handlar om stridshästar. Jag tyckte ni såg lite oroliga ut att alla hästar skulle försvinna. Men det här är ju underbart. Krigets vapen ska förintas. Han ska förkunna fred för folken. En troende jude ber tre gånger varje dag ännu i vår tid. En bön som faktiskt är så gammal så den drar sig tillbaka till Jesu tid. Och den är besläktad med bönen fader vår. Så här ber man. Återvänd i förbarmande till din stad Jerusalem. Och bo där i, som du har sagt, återuppbygg den snart i våra dagar, till en evig byggnad och upprätta snarligen Davids tron där i. Lovad vare du, Herre, som återuppbygger Jerusalem. Jag ville bara kort peka på det profetiska tilltalet i adventstexten. Det finns en linje som sträcker sig in i våra dagar. Vi har anledning att vänta någonting underbart i en kommande framtid. Jag är glad för att jag får vara en predikant som får förkunna ett hoppets budskap. Med Jesu liksom egna ord i ryggen när han säger He shall proclaim Peace to the nations, alltså det handlar om ett fredens budskap, det handlar om ett återupprättande av ett evigt rike, ett fridsrike. Jag är inte satt att förkunna i första hand jordens undergång, även om det är viktigt att förstå allvaret i tiden. Men vi har någonting helt annat att vänta och se fram emot. Det andra, den andra punkten, det är ju det personliga tilltalet i adventsbudskapet. För även om det är så att adventsbudskapet har de här enorma perspektiven som spränger gränserna för tid och rum och mer än vad vi liksom nästan kan ta in, när han, den evige ska träda in i tid och rum, så är det ändå så att när man liksom smalnar av Reducerar Eller hur man nu ska säga För att få liksom, vad är det? Budskapet till oss Så ser vi att där finns det där nära Det enkla, det personliga tilltalet Se, din konung kommer till dig De där personliga pronomen Det personliga tilltalet i adventstexten det är inte så vanligt att kungar och regenter är så där värst personliga. Jag vet inte om ni har någon personlig relation med våran nuvarande kung. Är det någon? Är det någon som har träffat Carl Gustav? Ser ni min hand? Jag ser några till här. Men inte var det väl så där väldigt personligt? Vad säger du? Samma med äljakt. Ja... För mig var det i Degefors Känner ni till Degefors? I Degefors fanns det Finns det säkert fortfarande två torg Och så skulle kungen komma Och drottningen, det var ju någonting alldeles Och jag var tolv år Hade just fått min första kamera Det där var ju någonting Oerhört förstår ni. Och så kommer drottningen, kungen och drottningen vet du? och det var ju som väntan vad tid det tog, jag tycker om när man passar tiden men de dröjde och dröjde och vi stod där, och det var som förväntan och så kommer de och jag står där med min kamera och får fantastiska bilder men jag kan inte säga att det var så där väldigt personligt jag upplevde ju att det var bara till mig de kom, men så var det ju inte det var ju, det var ju så många andra där också men, men när jag dagen efter får slå upp tidningen och se att jag är på bild tillsammans med, med kungen och drottningen, och jag har till och med kameran i även vet du. Det var, ju bara det, det var säkert en 20 meter emellan, men det, jag var med, jag stod där. Så vill man arrangera det här kan man nog få det till ett riktigt, en riktigt nära bild, det är jag alldeles övertygad om. Eller när jag var i, i London 1987, och så helt plötsligt, så märker jag att det hände någonting. Vi hade en kompis med mig. Vi stannar. Du vet, det ska man göra när man känner att det är något på gång. Det är något stort på gång. De börjar stänga av gator. Och, och helt plötsligt när vi står på trottarkanten så kommer en Rolls Royce. Och i baksätet drottning Elisabeth i en gul klänning och, och jätteflott hatt. Och hon vinkar bara till mig. Alltså då kände jag ju, nej men jag kom till London, hade ingen aning om det här, men se hon kom till mig va? Men riktigt så var det ju inte, men det var en härlig upplevelse. Alltså kungar och regenter, de blir inte så där personer. Jag läste om Fredrik Reinfeldt i tidningen QP, det kan man göra när man åker tåg. Och då frågade de statsministern, nej rättare sagt så här, de hade frågat många andra, vem skulle du vilja sitta bredvid om du åker tåg? Och han kom väldigt högt upp på listan Om inte han vann till och med Jättemånga svenskar skulle vilja göra en tågresa Med honom Och då vill ju den här QP-journalisten Naturligtvis fråga Fredrik Reinfeldt Och du då? Vem skulle du vilja ha bredvid dig När åker tåg? Och då blir man ju spänd då, För då tänker man ska mitt namn stå där Men det, det var det ju inte Men då, då vet du Då är han så här formell För det måste man vara som statsminister Han sa sin fru om det möjligtvis var någon partikompis. För han sa så här, du vet jag kan inte vara personlig. För om jag skulle säga till exempel ett namn. Ja men då skulle det bli uppslag för nästa tidningsrubrik och massa intervjuer. Och det skulle följa en mängder i spåren. Alltså, man inser att kungar och regenter kan inte vara personliga. Idag talar vi om Jesus. Som kommer till dig. Som kommer personligt. Och kan det sägas mer personligt än vad det står i uppenbarelseboken 3 och 20? Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. Det här är adventsbudskapet. Och lägg märke nu till någon står det. Det är inte folkhopen. Det är inte alla som ropar och sova. Men för Jesus är det intressant om det är någon som hör rösten. Som öppnar dörren. Han talade om det. Det passar väl inte alls att nämna här egentligen. Jag vet inte. Jag gör det i alla fall. Han heter, heter ju Alex Scholman Eller hur man uttrycker det. Skolman. Vet ni vem det är? Väldigt känd inom bloggvärlden. Aftonbladet och allt vad det är. Fick en fråga om han ville tala i Hedvig Eleonora kyrka i höstas. Var det någon som har hört hans tal eller delar av? Ja. Men där uttrycker han sin längtan efter Gud. Och så säger han så här. Men problemet är ju bruset. Jag, jag tar mig ju inte tiden att liksom låta honom få beröra mig. Och så är han lite Störd på sig själv för att han menar på när det verkligen kör ihop sig i livet. Och så relaterade han till en flygplanskatastrof som till slut gick bra. Men när katastrofen var som värst så hade han läst om hur alla på det här flygplanet började ropa och be till Gud. Så han på något sätt sa om inte Gud kommer in tidigt i livet så åtminstone så kommer han någon gång. Och så säger han men jag själv förlorade min far Det var ett alldeles speciellt ögonblick. Då kände jag mig sökt av Gud. Varför tog jag inte tag i det? Utan jag sprang genast ut i bruset igen, i bloggvärd, i karriär. Och så reflekterar han över detta. Alltså det gäller ju att man hör honom komma när han kommer. Har du hört Nils Ferlin hur han skriver i en av sina tidiga dikter? Han säger så här, kan du höra honom komma? Att han kommer som en salm, så djup och så drömmande stilla. Han vandrar dig till mötes i dagarnas kvalm. Och han vill dig inte alls något illa. Hör vi honom i bruset av allt. I adventsbudskapet så finns folkmassan. Glädjeropen. Och så både ska det vara och får det vara. Barnen ropar. Lärjungarna ropar. Det är känslor i svall. Och det är allt det här som hör glädjen till. Visst är det härligt att man får och man vill prisa Gud. Både ljudligt och glatt. Men det är både ett hyllningsrop och ett bönerop detta hos Janna-rop. Och det är egentligen det som är gensvaret, har alltid varit, kommer alltid att vara gensvaret på adventsbudskapet på att han kommer oss till mötes. Det är hos Janna. Och det behöver inte vara ett högt rop. Det kan vara ett tyst rop inifrån en människas hjärta. Och vad betyder det där gamla ordet? Hos Jana. Kom Herre Och rädda oss från all vår nöd Vår ofrid En bön Som behöver bedjas Kanske mer än någonsin i vår tid Kom Herre Och rädda oss Från all vår nöd Vår ofrid Eller som det uttrycktes lite mer gammeldags Ak Herre fräls ak Herre Låt väl gå om du denna dag hade förstått säger Jesus när han ser ut över Jerusalem vad som skulle kunna ge dig frid och fred om du idag hade förstått vad som skulle kunna ändra din livssituation vad som skulle kunna stilla din ofrid i en orolig tid förstår vi det hör vi honom i bruset eller rusar vi bara på när han kommer oss till mötes det finns en ton av allvar i adventsbudskapet Jesus säger till Jerusalem med sorg i hjärtat med tårar i ögonen du förstod inte tiden för Guds besök o att inte det skulle sägas om oss att vi inte förstod tiden det var ju det han talade om Alex scholman att förstå tiden för Guds besök När Gud knackar på dörren När Gud gör dig uppmärksam Då handlar det om att gensvara Ditt hosianna i den här gudstjänsten Når ända fram och till faders hjärtat Du behöver inte göra det ljudligt Du får det om du vill, så underbart är det du får vara glad, du får prisa Gud Men du får också ropa detta Kanske just nu i din nöd Som du inte vet vad du ska ta vägen med Ett stilla hosianna rop, en bön om hjälp En bön om nåd, en bön om förbarmande Och han kommer En av de mest underbara stroferna i adventsångerna, Det tycker jag är Han kommer till sörjande hjärtan och livet får annan gestalt. Det är liksom själva... Det är ju vad det handlar om. Han kommer och utifrån att han kommer och mötet så där personligt med oss så får livet nya förutsättningar. Livet får en annan gestalt. Han kommer till sörjande hjärtan. Han kommer med budskap om frid och fred och nåd tänk vad underbart att när han kommer så säger Zakaria, han kommer inte tomhänt, han kommer segerrik, han har någonting med sig han har någonting att ge någonting att ge som vi behöver, någonting att ge som kan förvandla och förändra våra liv och utsikterna för vår framtid jag har bara kort velat påminna om oss om i adventspredikan idag det profetiska tilltalet, men också det personliga tilltalet. Se, din konung kommer till dig. Portar, öppna er vida. Låt oss be. Herre, tack för att du kommer till oss här och nu. Du är nära i vår adventsgudstjänst. För du är alltid nära. Du har själv lovat dig att när vi samlas så är du mitt ibland bland oss. Och nu påminner vi dig om dessa profetord som är så levande och dagsaktuella som sträcker sig in i vår tid. Men vi påminner oss främst om att du är personlig. Och i en samling som den här så ser du inte bara att vi är många. Du ser oss var och en personligt Och du hör vårt stilla rop Inifrån vårt hjärta just nu Vår enkla bön Kanske vårt hosianna rop Välsignade du som kommer Herre förbarma dig över mig Hjälp mig, ta hand om mig Mitt liv och min livssituation Herre ge mig fri där ofriden råder Tack för att du kommer Tack för att du är förutsättningar Ger förutsättningar för en helt ny livsinriktning är vi tacka dig för att du är här Och du möter oss i din stora nåd och kärlek Tack för att du är en personlig Gud Som inte valde att vara kvar liksom på distans I himmelens skönhet och härlighet Utan du avsäger dig allt Blir en människa En av oss Går våra stigar, vandrar våra vägar, prövas som vi, utsätts som vi, möter livet som vi. Och därför är du den som vet vad det vill säga att vara människa. Och du kan hjälpa oss och frälsa oss. Herre, ta hand om oss alla. Här är vi samlade som behovets barn allesammans. Tack för att du möter oss i Jesu namn. Amen. Amen. Då ska vi sjunga en sång tillsammans igen, nummer 109. Det susar genom livets strid, en fläkt av himmelrikets frid. Och under tiden så kommer vi att ta upp en kollekt där du får ge en gåva till församlingen Så kommer att gå till den verksamhet vi har här i församlingen. Vi sjunger alltså 109 och sen får vi lyssna till ytterligare en sång av adventskören. så mycket. Vi närmar oss slutet på den här gudstjänsten och eh, du har fått tagit del av adventens budskap ett budskap till oss alla ett budskap till dig och mig ett personligt budskap att Herren kommer han kom hit till den här jorden han eh, red in i Jerusalem på åsna och han vill komma in i ditt och mitt liv. Därför blir det ett personligt budskap. Han står där vid dörren och klappar på, vårat, på dörren in till våra hjärtan och vill bjuda in oss. Och du och jag kan närma oss Herren genom att säga några ord till honom. Att forma en enkel bön. Då är han där och kommer in. I våra liv Han som är vägen Han som är sanningen Och han som är livet Vi ska be Herrens bön tillsammans alldeles strax Och då kan du Som inte har bjudit in Jesus i ditt liv Forma din bön Med dina egna ord Under tiden som vi ber den här bönen Och bjuda in honom i ditt liv Be att han kommer in med sin frid och med sin kraft. Och så får du bli ett Guds barn. Är du här som bjuder in honom i ditt liv så vill vi gärna komma i kontakt med dig efter Guds Och sitter du vid din radioapparat och bjuder in honom i ditt liv. Då vill vi väldigt gärna att du tar kontakt med oss på något sätt framöver. Vi står upp tillsammans. Och ber den bön som Herren har lärt oss. Och forma din egen bön, du som vill, under tiden vi ber. Och bjud in Herren, Jesus Kristus, i ditt liv. Fader vår som är i himmelen. Helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike. Sker din vilja så som i himmelen. Så och på jorden Vårt dagliga bröd Giv oss idag Och förlåt oss Våra skulder Så som och vi förlåta Dem oss skyldiga Äro Och inled oss icke I frästelse Utan fräls oss Ifrån ondo Till riket är ditt Och makten Och härligheten i evighet Amen Ni kan få stå kvar Vi ska alldeles strax sjunga En sång till Till avslutning Jag vill hälsa er alla Välkomna tillbaka hit till Pingstkyrkan. Vi har ett mötesprogram som ligger här ute på, tor på torget Kyrktorget som sträcker sig Över jul och Nyår Så där kan ni läsa om vilka möten vi har framöver. Närmast så är det traditionsenligt någon stoppmöte i centrumkyrkan i eftermiddag. Vi startar klockan 16 med att Avesta Gospel Brass kommer att spela där. Jag vill tacka alla som har varit med och utformat den här gudstjänsten. Tack allihop. Och efter gudstjänsten så är ni alla välkomna att stanna kvar på inte Kyrktorgs kaffe. Får vi inte plats här uppe så går det bra att sitta nere också i församlingsvåningen där. Nu avslutar vi den här adventsgudstjänsten med att sjunga 105 tillsammans hos Sianna.